Kapittel 34 Og Elihu fortsatt å svare og si. Hør dere vise på mine ord, og dere som vet så mye, lytt til meg. For øre prøver ord akkurat som ganen smaker på maten når en spiser. La oss velge det som er rett. La oss vite blant oss selv hva som er godt. For job har sagt. Jeg har sannelig rett, men Gud selv har vent bort min rett. Lyver jeg mot min egenrett? Mitt dype sår er ulegelig, selv om det ikke finnes noen overtredelse. Hvilken sunn og sterk mann er som jobb, som drikker spott som vann? Og han er i sannhet på vei til å inngå fellesskap med slike som praktiserer det som er skadelig, og til å vandre sammen med onde menn. For han har sagt, «En sunn og sterk mann har ikke gangen av at han har sin lyst i Gud. Derfor, «Hør på meg, dere menn med hjerte!» «Måtte det være fjernt fra den sanne Gud å handle ondt, og fra den allmektige å handle urett?» «For etter jordmenneskets handlemåte skal han lønne ham, og etter mannens di skal han la det komme over ham.» «Nei, sannelig, Gud handler ikke ondt, og den allmektige fordreier ikke retten.» «Hvem har tillelt ham jorden, og hvem har satt ham over hele fruktbare land?» Hvis han retter sitt hjerte mot noen, hvis han samler dennes ånd og pust til sig, vil allt kjød ut det sammen, og menneske av jord vende tilbake til støvet. Så vis du har forstand, da hør på dette. Lytt til lyden av mine ord. Skal vel en som hater rett styre, og hvis en mektig er rettferdig, skal du da erklære hamon? Skal en si til en konge, du er udugelig, til fornemme, «Du er om!» Det finnes en som ikke har vist partiskhet overfor fyrster, og ikke har tatt mer hensyn til en fornemme enn til en ringe, for det er alle hans hennes verk. På ett øyeblikk dør de, ja midt på natten. Folket sveier frem og tilbake og forgår, og mektige går bort, men ikke ved noens hånd. For hans øyne er på mannens veier, og han ser alle hans skritt. Det finnes inntet mørke og ingen dyp skygge, hvor de som praktiserer det som er skadelig kan skjule seg. For han setter ingen fastsatt tid for noen mann da han skal gå for retten hos Gud. Han knuser mektige uten undersøkelse, og han setter andre i stedet for dem. For han kjenner deres gjerninger, og han styrter dem om natten, og de knuses. Han slår dem som onde på et sted med tilskure, for de har vendt seg bort fra å og ingen av hans veier har de gitt akt på. Slik fikk de den ringes rop til å nå ham, og derfor hører han din nødstiltes rop. Når han forårsaker ro, hvem kan da fordømme? Og når han skjuler sitt ansikt, hvem kan da se han? Det er det samme enten det gjelder en nasjon eller et menneske. Slik er det for at ett frafallent menneske ikke skal regjere, og for at det ikke skal finnes snarere for folket. «Hvorfor vil noen virkelig si til Gud?» «Jeg har båret det, selv om jeg ikke handle handlet for dervelig.» «Selv om jeg ikke ser noe, så lær du meg.» «Hvis jeg har gjort meg skyldig i noen urettferdighet, skal jeg ikke gjøre det igjen.» «Kommer han til å godtgjøre det fra ditt synspunkt fordi du avviser dommen?» «Fordi det er du som velger og ikke jeg?» «Ja, si hva du vet.» «Men med hjertet skal si til meg.» «Jeg ja, en vis, sunn og sterk mann som hører på mig. Jobb taler uten kunnskap, og hans ord er uten insikt. Min far, la jobb bli prøvd til det ytterste for sine svar blant menn som gjør det som er skadelig. For til sin synd føyre han opprør. Han slår henne sammen blant oss og gjør sine ord tallrike mot den sanne Gud.»